Passaríem al punt següent de l'ordre del dia, amb assumptes urgents. Aquí hi haurien dos punts, assumptes urgents. No. Un primer punt, del qual hauríem de votar l'urgència, seria l'aprovació definitiva del pressupost Municipal per l'exercici 2014, que va estar aprovat al mes, inicialment al mes de desembre, més informació pública i ara, després de passar-hi per comissió informativa, procediríem si s'escau la seva inclusió a l'hora del dia mitjançant declaració d'urgència. De, Senyor Monfort. Bé, grup municipal d'iniciativa no, no em votaran d'urgència, Tenim el dictamen des d'una comissió informativa d'urgència per saber quin era el sentit de les nostres al·legacions. Ho sabem des d'ahir. Entenem que un pressupost municipal ha d'estar ben argumentat la posició. Ho farem així, però no en votarem l'urgència. Creiem que de la mateixa manera que es vota aquest pressupost avui es pot votar tranquil·lament en un pla extraordinari d'aquí 3 o 4 dies i tenir temps a fer una bona argumentació del nostre vot. Senyora Mata en el mateix sentit doncs, que deia el senyor Monfort, perquè no se'ls amagarà doncs, que aquesta és una posició continuïta que prenem des de l'oposició, hem decidit no votar-ne a l'urgència. No perquè no estiguéssim al cas, eh, i eh, va ser una seva proposta doncs, de, de, de fer una comissió informativa doncs, amb data d'ahir per entrar aquest tema per urgència avui. Però una cosa és acordar la data, i l'altra cosa és que ahir a mig dia doncs, estàvem amb una comissió amb la qual ni tan sols teníem els papers a la mà, eh, i a les 3 de la tarda ens va arribar una versió definitiva del i a més a més no estem parlant de petits detalls i en aquesta taula doncs es movien partides per un import total de 600.000 euros. Ens sembla molt lamentable que l'Ajuntament de Figueres a 4 de febrer no tingui el, el pressupost aprovat, però també ens va semblar molt lamentable que se'ns convoqués en ple urgència el dia 18 de desembre i, el, i resulta que l'exposició pública dels, dels pressupostos no va ser fins al dia 30 de desembre, van passar molt de dies que no sabem què va passar, en cas l'Ajuntament no va fer res. I a més a més és que això és una pràctica Habitual eh, ens sembla d'aquest doncs, equip de govern. Jo hi levantava amb amargor que ens sembla que vostès s'han acostumat tant a la majoria, com que vostès no necessiten transaccionar ni, necessiten, ni, ni negociar res, ja n'hi es prenen la molèstia doncs, de llegir-se les al·legacions amb ànim constructiu i intentar incorporar quan en, ara en parlarem. No hi ha cap moció cap noció del cap grup de l'oposició que es valori positivament. Cap! Jo penso que això és significatiu. Jo no soc tan optimista com el senyor Unfort. Tinc la certesa que si aquest ple s'havés fet, fa, el ple de pressupostos es fes al cap de deu dies, el dia número nou estaríem amb una comissió, amb els papers d'última hora, igual, perquè ha tingut una dinàmica habitual. Senyor Casellas. Gràcies a l'Estat Socialista tampoc em votarà d'urgència. No, compartim plenament els arguments. Això no Creiem que encara, eh, encara avui he rebut, és veritat que no vaig poder anar a la comissió, però encara avui he rebut els informes que acompanyen el pressupost. Això no pot ser. Creiem que és una pràctica que no és bona per al govern, no és bona per a la democràcia de la ciutat. Això passa massa sovint. Avui quedarà sobre, del, sobre la taula de l'ordre del dia, doncs, eh, també el tema de la, de la modificació dels plecs de condicions d'ecoserveis eh, perquè malauradament el regidor no es, troba, no es troba bé, però ja em ja, permeti una refacció. si tan urgent era hauríem de un cara encara que regidor es trobi malament, per molt, conseller delegat que sigui que per això és vostè aquí mm, se'ns va entregar un CD-ROM un disco fa 5 dies amb 200 pàgines de PDF, B potser els més veterans al lloc sabem de què va podem, però no és manera de funcionar, no és manera de funcionar, no està en aquell Consell d'Administració, no és manera de funcionar no conèixer ni el gerent, i que se'ls aporti també per urgents avui, senyora alcaldessa. No sé, em sembla que no costa absolutament res seguir, que ho expliquen molt millor que jo, el que diu la senyora Mata, d'intentar guardar unes formes i que puguem tots conèixer el que hem de votar, perquè és que si no, al final, no sé si s'espera que no diguem res o que vinguem aquí a fer de palmero, senyors, però és que no podem funcionar d'aquesta manera. Els ho preguem de veritat des de l'oposició i avui el sistema no és habitual que tota l'oposició voti no a l'urgència d'una cosa espero que em prenguin nota, no és manera de funcionar de veritat, gràcies senyor Valmedo vosaltres el Partit Popular tampoc hi votarà l'urgència i estic totalment d'acord amb el que ha dit la senyora Mireia Mata d'Esquerra Republicana i el senyor Pere Caselles de, de Partit Socialista, gràcies veniu el senyor d'iniciativa Senyora Greta Cos Gràcies, acadèmia. manera si es plau que fos receptiva en aquesta petició d'oposició de passar amb un ple extraordinari que els pressupostos pensi que els grups d'oposició representen el 49% dels vots de les últimes eleccions municipals. No és una tonteria. Gràcies. Sí, senyor. Bé, en resposta a les afirmacions que s'han fet, realment, sí, van fer ahir comissió informativa, però cal veure de, de quina naturalesa d'acte estem, estem parlant és a dir, estem parlant d'una aprovació d definitiva d'un expedient que ha estat sumès un mes a informació pública o sigui, entenem que el seu contingut el coneixen des del dia 18 de, de desembre per tant, no estem parlant del primer dia que coneixen informació d'aquest expedient, sinó que ja en aquell 18 de desembre en aquella aprovació inicial es va es va es va conèixer aquest contingut el fet que comenten que diu del 18 de desembre es va publicar el 30 de desembre home ha, uh, si tenen en compte doncs, que el, 23, eh, el dia 23 de desembre és l'únic dia laborable que va haver en aquestes festes de Nadal i que depèn del butlletí oficial de la província i no, i, i, i no de nosaltres publicar, I entenc que encara sóc vam tenir que van penjar el 30 de, de desembre tinguent en compte que va haver-hi totes les festes de Nadal entremig ah, vull dir... Entenc que estiguin molestos perquè es pugui passar i per comissió informativa dir, però clar, també es diuen coses que no són certes es va publicar tard no van fer res, hi havia les festes de Nadal, almenys, nosaltres el dia 19 ho vam enviar a publicar al butlletí oficial de, de la província i no, no, i no, no nosaltres el, el personal del, de l'Ajuntament, vull dir que no, no fem gros una cosa que no és tant eh? vull dir, el, el seu contingut l'han vist durant tot aquest període d'exposició pública el senyor Tora està parlant amb vostès vull dir, no és cert que no hagin tingut cap resposta i ahir pues, vam passar a comissió informativa i entenem que està suficientment valorat a l'expedient conegut com perquè puguem passar avui a, a aprovació és aquesta l'opinió sobre el No, está bien que usted haga esa explicación. Porque que decidim quin és la postura del govern i és la caiguda senyor Mireia Mata. Com que en aquí no s'ha pactat res, com que en aquí s'ha els pressupostos petit i petit. no fan falta dies per negociar res, ni fan falta dies per madurar el dictamen definitiu, ni fan falta dies per parlar amb el govern per què o perquè no s'han acceptat o s'han deixat acceptar les al·legacions que han presentat els partits de l'oposició. tampoc es dona temps per valorar aquesta baixada de 350.000 euros de la participació d'impostos de l'Estat. Els siten de igual, vull dir, vostè ja sabem que l'aprovació inicial dels pressupostos des del dia 18 de desembre la coneixem, però han passat moltes coses des del, perdó han passat moltes coses des del dia 18 de desembre i coses que segurament si vostès no veuessin d'aquesta majoria absoluta ara mateix estaríem ara mateix estaríem aquí en el ple però demà estaríem assentats en una taula amb vostès intentant pactar alguna cosa o intentant mirar com afrontem aquestes novetats que tenim al davant eh... Uh, vostè ni ho pensa això vostè, ho, pensa. vostè, vostè, vostè ho, té, ho, té, ho té claríssim té claríssim quina és la conjuntura política vostè s'ho tenen claríssim quina és la conjuntura política però bueno, ja els avanço no vulgarà ineternum això Jo espero que no vulgui ineternum i això ens en recordarem i si no hi som nosaltres aquí, a algú altre ja li farem recordar quina ha sigut la postura del govern durant aquests 4 anys de legislatura Senyora Mata, sí. Gràcies, senyora alcaldesa uh, A veure, que les festes de Nadal són aquests dies, jo crec que fa uns 500 anys que, que se sap. Per tant, jo crec que vostès ja fan a avartits de com funcionen les coses. A més a més, vostè és una professional amb molta experiència, per tant, si li semblava que el ple extraordinari del 18 de, de, de desembre no el fèiem en temps, doncs caram, haver-lo convocat uns quants dies abans, no? Potser... Eh, és que m'assembla tan recambolesc tot plegat. Ple, aquest, aquest Ajuntament, a vegades, doncs, ha, ha aprovat els pressupostos al el mes de novembre, hi ha una posició que els, els aproven al el mes d'octubre. i sí que és veritat que la informació inicial la vam tenir el 18 de desembre. Però vaja, si no està el cas del senyor Toró, que l'informi Han hi hagut consecutives variacions en la, en la confecció del pressupost, tan consecutives que hi al migdia encara movíem 300 euros i menys Per tant, la inicial sí que la sabíem. I llavors, una altra cosa, la clau del sentit del nostre vot no és la informació oficial, sinó que és la resposta a les al·legacions, que és la forma en què l'oposició té de col·laborar en els pressupostos. I a mi m'agradaria que es miressin, el que algú entre el públic que ens acompanya, que són gent que us, que us agrada seguir l'actualitat política de la nostra ciutat, que es mereixo el text de resposta a les al·legacions. Perquè és insultant que han fet un copia enganxa d'una resposta que diu sobre qualsevol dels temes que presenta l'oposició. Eh, uh... Uh, es considera que els ingressos previstos són els que es produiran durant l'any 2014 i les despeses són necessàries pel normal funcionament dels serveis municipals adaptant-se la traslladaria a les necessitats de pagament uh, en conseqüència es, pospo, es proposa desestimar les eleccions formulades i una rere una altra, i respon així al senyor Font, el senyor Monfort i el senyor Gratacos, i a mi doncs per alguna cosa estanya no s'han no molestat a fer copia enganys i m'han fet una altra resposta això és indignant això és en quin any? Respondre molt copia i enganxa, això no toca. No s'han molestat ni a fer una, una, una resposta argumentada per cada delegació. Vinga, home. Sí, gràcies senyora alcaldessa jo, esclar, és que sentint-la, haig reiterar el que li comentava ja estem debatent sobre la qüestió de les urgències d'alguns temes molt importants he comentat també el tema de d'ecoserveis per poder-ho poder posar sobre la taula senyora, escolti, no és manera de funcionar de parlar d'un pressupost d'una empresa que s'ha se deuen ser 3 o 3 milions i mig també entregat en 5 dies quan no estem en el Consell d'Administració i miri, nosaltres no hem presentat al·legacions i per això ens interessava saber quin era el resultat de les al·legacions per poder a veure què deia el govern en relació al que, al que els companys de l'oposició estaven exposant i sentint la vostè gairebé sembla que aquí es fa un pecat demanant que això es donguin no sé, 3 dies, no? Deia vostè, senyor Monfort de no? dit 3 o 4 dies un pla extraordinari sembla que gairebé fem un pecat d'oposició Ens sembla que no, que no, que això no va que vostès haurien de reconsiderar l'oposició i esperar 3 dies i deixar que tothom prepare les coses ben preparades que ja no vindrà de 3 dies finalment, la llei general pressupostària estableix uns terminis concrets per presentar els pressupostos de les administracions, senyor Toro ja estem fora del termini, no vindrà de 3 dies i fem les coses bé, respectem una mica de la democràcia, siguem transparents i segur que tots serem més amics i ningú haurà de fer tanta memòria després de les properes eleccions perquè és que si no la memòria a vegades ens pot, pot fer anar malament fins i tot a la ciutat, fins i tot a la ciutat en el futur doncs em sembla que hauria, hauria d'acollir senyora Caldes el prei aquí la demanda que li fem l'oposició avui Sí, senyor Toro, vol intervenir en alguna qüestió sí. que és vostè qui ha portat directament aquestes sí. negociers Sí, moltes gràcies Bé, eh, una precisió inicial. Eh, no em preocupa ni em preocupava eh, en absolut i, de fet, eh, en els comentaris que havíem fet sobre la conveniència o no de celebrar o de passar el pressupost en aquesta sessió, eh, ho vam estar debatent amb claritat i la meva postura inicial era bueno, no, tampoc passar res si eh, tardéssim una setmana més en fer-ho eh, que no és absolutament cert Eh? Perquè el fet d'aprovar el pressupost en caràcter immediat ens permet començar a treballar amb el pressupost del 2014. Ara bé, aquest eh, fair play com l'havia eh, descrit a l'U, envers en els grups eh, de que poguessin defensar més, eh, eh, semblava en algun moment inicial eh, inclús que podria tindre la seva roda. A pesar de que repeteixo, això perjudicava eh, la bona marxa del pressupost perquè és necessari posar-lo en marxa en caràcter immediat i inicial. Ara bé, l'actuació, el fet de sentir-los en aquests moments, el fet de veure com estan transversant absolutament el que és la tramitació d'aquest pressupost, de com s'ha fet, de com hem tingut des del mes de novembre eh, i hem facilitat informació des de llavors. El 18 de desembre es va aprovar inicialment, un pressupost que és fil parlant exactament el mateix que tenim en aquests moments a sobre de la taula l'aprovació inicial del pressupost era exactament les partides que tenim amb unes petites modificacions que són les que estan incloses en aquest moment en el dictamen i vostès van presentar unes al·legacions que podien haver començat a preparar i que de fet segurament van començar a preparar a partir del 18 de desembre quan es va aprovar inicialment no a partir de la publicació, a partir de la publicació el que tenien era un plaç formal per formalitzar aquestes al·legacions les van presentar fins al dia 20 de gener des del 20 de gener ja hi entrarem llavors en la discussió en l'examen de les seves al·legacions que ens hem estudiat amb enorme carinyo i que s'han recollit bona part d'elles, si bé no formalment perquè hi havia impossibilitat tècnica d'acollir-les formalment s'acolleixen en el pressupost bona part d'elles i les podem repassar una per una i ho farem d'aquesta manera per donar raó a la gent que ens està escoltant de que no és real que no s'estigui estudiant i que no s'estiguin recollint una, una bona part d'aquestes peticions d'aquestes alegacions que han formulat però dit això a la comissió anterior en la que vam tindre fa una setmana es va anunciar i no va haver-hi per part seva cap disquisició en què passaríem a la comissió extraordinària el dictamen formal de resolució d'aquestes al·legacions per passar en el ple de febrer l'aprovació definitiva del pressupost com així hem fet Avui tenim i estem demanant aquesta urgència formal per a procedir a l'aprovació del pressupost que estimo que en aquests moments és el que hem de fer eh, i que eh, hem de eh, votar aquesta declaració d'urgència per poder posar en funcionament aquest pressupost que eh, és l'eina de treball política i eh, tècnic que ens permet fer front a tot aquest exercici amb actuacions i amb inversions que s'estan finançant amb pressupost ordinari i ni tan sols amb eh, el que són crèdits i, eh, per tant, en haver-hi pocs arguments per a criticar o per eh, discriminar o per a discutir aquest pressupost que tenim per al 2014. en bueno, estem fent una miqueta un gra eh, i muntanya d'una qüestió que eh, no li veig no li veig la raó de ser en aquesta discussió que s'ha establert perquè no és real vostès han tingut tot el procediment totes les oportunitats per participar-hi, per al·legar i aquestes al·legacions s'han tingut en compte s'han vist, s'han estudiat i s'han incorporat o bé de manera real o bé de manera formal algunes de les que se'ns han plantejat Sí, senyor Montfort Sí, senyor Toro vostè parla d'aquesta manera perquè a vostè és igual el que voti el, partit, el grup municipal d'iniciativa per Catalunya a vostè li és ben bé igual si a favor, si votem en contra si ens estenim, perquè no li és necessari si no fos així abans, o abans ho deia segurament ara estaríem parlant de veure què podem fer perquè el vot d'iniciativa sigui una abstenció o un vot de favor per, per, per recolzar-se per tant jo no, sé com ho, jo no sé com argumentaran que, bueno sí, ja m'ho imagino però que durant 4 anys o de, aquest serà el tercer pressupost que provem i durant 3 anys el grup municipal del de, govern de Convergència hagi volat uns pressupostos i quedat sol i no hagi buscat el suport de cap grup municipal no us hi fa falta però jo crec que políticament és inexplicable políticament és inexplicable, tàcticament és perfecte però políticament és inexplicable i vostès l'han aprovat Segurament, al 2015, quatre pressupostes municipals quedant-se absolutament sols, sense suport de ningú, ho deia el senyor Gretacós. Encara que tenen més residors, l'oposició representant el 49% dels ciutadans de Figueres. Ja ho explicaran vostès, com ho explicaran això? Expliqui'm-ho. Tàcticament, perfecta, Políticament, mediocre. Gràcies senyor Caldera. a veure senyor Toro és cert que vam parlar en aquesta taula i vam acordar doncs, que aquest pressupost podria entrar per urgència també és cert que nosaltres confiàvem en vostè, en vostè, que ens solia cridar al voltant de la taula de juntes de d'allà a l'altre costat per debatre conjuntament de les al·legacions, per poder-ne parlar, cosa que aquesta vegada m'ha passat. També confiàvem en poder tenir un dictamen abans, una, una estona abans, i no haver-ho de demanat com va fer el senyor Font, de dir, sisplau, senyor Toro, això que vostè té a les mans, per no em fa fer fotocòpies i ens ho passa. Per tant, vostè està sorprès eh, eh, i està estorat, i també ens ho deia que està estorat. Doncs jo em penso, senyor Toro, que vostè ha atrapat també, lamentablement, jo ho molt, per mi, per vostè i per tot aquest consistori, vostè també l'ha atrapat, aquest pensament de, del rodet de la majoria absoluta. Ja no cal no cal, vinc fent, vinc I llavors un comentari respecte al tema de les adicions. A veure, si és veritat que se les miren amb cariño i han pensat una resposta per cas per a cadascuna d'elles, m'expliqui qui és el Putin i redacta això fent un copi enganxa. si us plau. I si resulta que se les creuen i les incorporen, vostès el que fan és un exercici de vampirisme polític. O sigui, les nostres adicions els agraden, se les copien, ens les deniren i les fan. Home, per favor, cornucs per al veure, a sobre, va... Sí. Sí. gràcies, a veure, vostè el tema de les al·legacions, senyor Toro en eh, qui els mira vostè, en qui els mira un interventor, la senyora alcaldessa o, o com ho fan això, m'ha volta bé explicar vull dir, perquè clar semblava ser que ahir el senyor Xavier Roca el que deia ella, va tenir que venir aquí corrents encara van tenir que nos una estona perquè no estava acabat de confesionar, en qui vostè, les al·legacions, els ha mirades, els ha observades, en qui, el senyor interventor o la senyora alcaldessa, vostè ha vist totes les al·legacions de tots els grups dit, els ha vistes i va. No, no, usaré, no, no li preguntaré a veure, doncs sap quines són una mica així no seria molt atreviment no, de preguntar-li, bueno més o menys podria fer Bà, ba, jo trobo mala però educació vostè... més atreviment no. sí, jo trobo mala mal. educació sí. més atreviment bueno, mire, sí, no sé. bueno, i vostè senyor Toro doncs, eh, ho, ho, no, quan és que ha mirat totes les al·legacions o tot això sí que m'agradaria saber gràcies Bé, una última, entenc, perquè estem encara amb el tema de l'urgència, després entrem en el tema de pressupost, debatrem amb qui ens hem examinat i com hem fet per a veure totes i cada una d'aquestes al·legacions. Entenc que els arguments que estem donant, el fet de que s'hagi debatut amb vostès àmpliament el que és el contingut bàsic del pressupost, que vostès han presentat unes al·legacions, que ens les hem estudiat, que ens els hem mirat i que si bé tècnicament quan nosaltres hem passat en els diferents departaments vin sigui de bé sigui d'intervenció, sigui de qualsevol altre departament que ha tingut intervenció i ha vist i ens han informat sobre aquestes al·legacions en alguns casos han dit tècnicament no és assumible i aquesta és la resposta que se li dona. Ara bé, hi ha molts casos en què la decisió és purament política i que eh, determinat grup polític demana una actuació i que nosaltres sabem que la tenim contemplada en alguna de les partides que ja teníem establertes en el pressupost. Això significa que nosaltres podem decidir, allà de l'exercici, perfectament donar sortida i fer aquella activitat com després veurem en l'examen de les al·legacions una per una però això no significa que tinguem que crear una nova partida que digui exactament aquella que ja, que ens proposen l'alegació, sinó que ja està contemplada en el pressupost inicial. Per tant, al·legacions tècniques que es deneguen en funció d'aquests informes, al·legacions polítiques que, evidentment, a l'equip de govern pren una decisió eh, i o bé els realitza perquè ja els tenia previstes per una altra via, o bé, entén que no són prioritàries urgents, sinó que en té unes altres que estan en el seu calendari, en el seu pla d'actuació municipal, que és el que va complimentant i que en aquests moments eh, té un grau de compliment eh, notable i que és el que pretenem arribar a finals d'aquest exercici i principis del següent, amb un grau encara més ample de compliment d'aquest pla d'acció municipal amb això eh, crec que eh, i si no hi ha altra qüestió el tema de l'urgència i després entrarem eh, amb el debat a fons de la qüestió presupostària. per ser la votació a l'urgència doncs, de l'expedient, vots a favor de l'urgència vots en contra Resultat, el secretari? S'han de més 20 vots, eh, die, 11 positius, no negatius i que Doncs passaríem a debatre el contingut d'aquest punt de l'ordre del dia, d'aprovació definitiva del, del pressupost de l'exercici de 2014. Senyor Primer d'alcalde, si sisplau. plau. Moltes de alcaldessa. Bé, el dictamen és eh, llarg, eh, detallat i que reflexa, eh, com s'ha fet històricament, eh, en qualsevol cas, eh, una formulació molt tècnica eh, el que és eh, la resolució de les al·legacions. La discussió política és la que tindrem a continuació una vegada hagin pogut examinar aquest dictamen. S'han formulat diverses al·legacions, una formulada per el senyor Josep Maria Godó i Tomàs, que proposa incloure quatre partides ampliables a les bases d'execució del pressupost i es proposa estimar aquesta al·legació. El senyor Esteve Gratacós, en nom i presentació d'Acció Municipalista de Catalunya per Figueres, demana que es modifiquin determinades partides de despeses del pressupost aprovat inicialment. i es considera que les partides que es proposa modificar o suprimir són necessàries per al normal funcionament de l'Ajuntament i en conseqüència es proposa desestimar aquestes al·legacions. El Xavier Montfort i Peligero, en què demana que el context econòmic actual s'adaptin als ingressos previstos, el liquidats durant l'exercici del 2013, que es redueixin determinades partides de despeses, que s'adaptin despeses previstes a la Tresoreria de l'Ajuntament, es considera també que aquests ingressos són els que es produiran durant l'any 2014, i les despeses són les necessàries per al normal funcionament dels serveis municipals, adaptant-se a la tresoreria a les necessitats de pagament. En conseqüència, es proposa desestimar aquestes al·legacions formulades. La al·legació formulada pel Sr. Joan Foni Rivera, un portaveu del grup municipal candidatura d'Unió Popular, demana modificació, eliminació creació de determinades partides d'espeses i es considera que aquestes que es proposa modificar o suprimir són necessàries per a aquest normal funcionament de l'Ajuntament i es proposa desestimar aquestes al·legacions formulades el Josep Maria Seis Villanueva com a cap dels serveis de recursos humans demana esmenar determinats complements específics a la relació d'allòs de treballs i s'ha comprovat que alguns d'aquests complements necessiten ser esmenats en conseqüència es proposa es els complements corresponents, els llocs de treball del treballor social, educador social, que ha de ser de 8.707, amb 72 euros anuals, i es les dotacions del lloc de gent de la Guàrdia Urbana, de manera que totes tinguin un complement específic anual de 16.668, amb 26 euros. El Xavier García Rodríguez, tècnic coordinador de manteniment, demana el canvi de complement de destí o cooperació del seu sou a altres places, atès que es considera que aquestes al·legacions no fan referència en si mateixes al pressupost, sinó a altres qüestions en matèria personal, es proposa desestimar aquesta al·legació la delegació formulada pels representants de les seccions sindicals a l'Ajuntament de Figueres, UGT, Comissions Obreres i CECIF, representatades pel senyor Manuel Pérez Mesa, Lluís Lluís Acalvo i Antònia Felipe, en què demanen la recuperació per l'any 2014 de les aportacions al Pla de Pensions. Es proposa acceptar aquesta al·legació formulada i, en conseqüència, habilitar una partida presupostària per poder atendre les aportacions al pla de pensions per un valor de 305.000 euros vistos els informes que es van demanar per poder dictaminar, en conseqüència, aquesta al·legació. També la Mireia Mata Solsona, com a portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, proposa la inclusió de 300.000 euros a la provisió d'habitatges socials i que s'acumulin a la partida del 2013 destinada al mateix. Donat que l'inclusió d'aquesta partida, es... i la resposta és que aquesta inclusió d'aquesta partida es produirà un cop la liquidació del pressupost del 2013, eh, la tinguem ja feta i... Eh, es finançarà a través d'aquest patrimoni municipal del sol amb una partida d'adquisició de vivendes socials per aquests altres 300.000 euros, però formalment hem de desestimar aquesta al·legació perquè no es financia amb els ingressos ordinaris de l'Ajuntament, amb els ingressos que es produeixen amb les taxes i impostos del 2013, sinó amb aquest patrimoni del sol que ja tenim consignat amb el propi pressupost. El Fons Romero Dalmau i altres dues persones amb noms de Figueres Democràcia demanen que es compleixi eh, determinada normativa, que els crèdits destinats a personal s'adaptin als límits legals, que les bases utilitzades per avaluar els ingressos s'adaptin a les previsions obtingudes, que no es consigui el Fons de Cooperació Local per l'any 2014 i es considera que eh, les despeses i els ingressos estan degudament calculats i eh, es proposa, per tant, desestimar aquesta al·legació. La Mari Àngels Almedo, en nom del grup eh, popular, demana que estiguin en compte els informes del secretari general i de l'interventor municipal a fi de que l'expedient s'ajusti a la legislació, que es destinin determinades partides a finalitats concretes, que es redueixin les partides destinades a calefacció, cooperació i ajuts a països no desenvolupats i les despeses d'activitats d'alcaldia. Es considera que els ingressos previstos són els que es produiran també d'un 2014 i que, eh, per tant, es proposa desestimar la al·legació formulada repeteixo que tot això després ho examinarem a voluntat, pormenoritzadament cada una de les al·legacions si ho consideren necessari En aquí estem fent la resposta de dictamen que evidentment no pot incloure tota la discussió política que en el seu cas puguem tindre les senyores Julieta Tobau-Dax i Remei Noguer Puignou sol·liciten que es regularitzi el seu salari i es considera que aquesta alegació no fa referència en si mateixa al pressupost, per tant, es desestima aquesta alegació formulada. També dir que s'estan negociacions amb el personal per poder posibilitar el pagament de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre del 2012, que va ser suprimida per el Real Decret 20 2012. I per això cal preveure també, dins del capítol 1 de despeses, una partida per fer front en aquesta. Atesos, eh, tota la normativa es proposa per tant estimar les al·legacions formulades per el Josep Maria Godó i Tomàs en qualitat de regidor director de les serveis de les persones estimar les al·legacions formulades pels representants de les accions sindicals a l'Ajuntament de Figueres UGT Comissions i CESIF, representades per la manera Maner Pérez Mesas, eh, Lluís Calvo i Antonia Felipe habilitant aquesta partida pressupostària per poder atendre les aportacions al pla de pensions per valor de 305.000 euros estimar parts l'alegació presentada pel Josep Maria Sais Villanueva modificant complements específics de conformitat un punt segon en la part dispositiva és eh, la resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques el Ministeri de Hacienda procedeix a disminuir aquesta participació en tributs de l'Estat quina comunicació ens va, estar feta, ens va ser feta aquest divendres passat i el que va publicar que es modifiqués eh, tot aquest pressupost de en el, el dilluns ahir eh, i es procedia per tant a disminuir les despeses en el mateix import que eh, provoca que la modificació del pressupost en les següents quantitats Yeah. <sighs> Uh, baixant la participació de tribus de l'Estat entre 120.000 euros des de 9.998.000 a 9.678.000 i uh, compensant-ho amb tota una sèrie d'ajustos a dins del pressupost de despeses a l'apartat de inversions Els arrejaments de piscina passarien de 50 a 40.000 euros, d'acquisició de pisos de 70 a 50.000, d'acquisició a casa 9 viles de 150 a 100.000, fons de reposició d'aigua 175 a 50.000, plats d'asfaltatge i voreres de 600 a 445.000, càmeres de trànsit de 87.000 a 62.000, pla d'administració electrònica de 65.000 a 40.000 i tercer punt s'ha aprovat definitivament aquest pressupost general per l'exercici del 2014, que comprèn aquest estat d'ingressos i de despeses segons l'annex. L'import total de despeses, 48.782.413, i d'ingressos amb un eh una quantitat lleugerament superior de 42.792.413 desestimar la resta d'al·legacions formulades contra aquesta progressió inicial del pressupost i la plantilla de personal, aprovar definitivament aquesta plantilla de personal i autoritzar l'alcaldia i presidència perquè faci tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. S'ha d'acord. Gràcies, alcaldessa. Només un, una, una pinzellada sobre el tema de les al·legacions. Miri, vaig preguntar una elevació que deia que amb un club esportiu, el Jurani, que no està a Figueres, que té els, els terrenys xavits per un ajuntament i que en viu a base de quotes dels jugadors, eh, s'ha donat una subvenció de 6.111 euros. En canvi, en el dofí, aquest tema a Figueres i tracta les persones molt delicades seria donada de a 2.000 euros només l'alegació anava en aquest sentit en trobo que en allà no s'ha de donar tant i en el del FIPO de més jo li he demanat si aquesta proposta que feia jo aquí o si sigui, el suprimir això o donar-me una negació amb això eh, és necessari per al funcionament normal de l'Ajuntament no, no. A mi em fa l'efecte, senyor Toro, que les negacions aquestes ja n'he no agafat a, a curt de temps i, i no ha tingut temps de cridant-se, discutint de parlar. Em sembla a mi, no? Mira, el seu pressupost em sembla austera i adequat a la situació econòmica actual. Però, de la manera que ha anat el vot de l'AMC serà abstenció. Senyor Montfort? Sí, sí agrair, senyor Toro que hagi acceptat o incorporat alguna alegació ja estima de cap fos d'iniciativa. Per tant, el vot del grup municipal d'niciativa no podria ser un altre que un vot, un vot en contra. A l'aprovació inicial ja, van, ja ens vam mostrar contraris a l'aprovació d'aquests pressupostos, van votar en contra, hem fet al·legacions i no, no se n'ha tingut cap en compte. Les al·legacions anaven sobretot en la línia dels dubtes que ens genera la previsió d'ingressos per aquest exercici. Considerem que el pressupost d'ingressos es presenta amb unes, unes dotacions inicials en alguns crèdits que no justifiquen amb la recaptació que han tingut aquest any, aquest any 2013. De fet, crec que tenim una previsió, previsió d'ingressos pel que fa a la participació d'impostos de, de, de, de l'Estat que crec que a hores d'ara ja podríem estar en la posició de dir que no es compliran una, si, no, si no vaig errat crec que he tingut un avançament a compte d'aquests impostos una dotzena part que no es correspon si un motiu que per 12 a la provisió que hi han. no sé si el senyor interventor té alguna notícia sobre això o me'n podria dir si vaig mal encaminat o no sé si li podem Bé, és que s'està referint precisament a la partida que ens rebaixem Sí, sí, però s'ha rebaixat amb 300.000 euros perquè l'Estat ha dit que, però és o sigui, que baixaràs més de 300.000 euros Entenc Bueno, no sé si Bueno, després bueno. En tot cas després el senyor el senyor Treventón va poder aclarir aquest dubte eh... El que deien ens fa poc que aquests ingressos no es compleixin i que es pugui revertir aquesta dinàmica no?, que havíem tingut d'anar aixugant el dèficit creat per la mala gestió de l'exalcalde Santi Vila i de tots els del de tot govern uh, i fins i tot tenim por que es tornés a generar dèficit, és el que ens fa, és el que ens fa por i a més a més sospitem que en any electoral el govern pugui estar fent no?, una, un exercici de fe, un acte de fe pel que fa als ingressos i a veure si la jugada surt bé per poder gastar i veure si la jurada surt bé. Però això pot ser perillós i pot ser poc responsable. I a més a més, sap què passa? Que jo no m'enfio de vostès. No m Potser de algú altre m'enfiaria, però de vostès no m'enfio. I no m'enfio perquè crec que, que tinc motius per fer-ho. No ens en refiem perquè, per exemple, el 2010, any també preelectoral, eh, vostès van enflar descaradament els ingressos, inclús van arribar a inventar partides no? inventar fins i tot una recaptació de dos milions i mils d'euros d'IBI enrederit que deien que vostès recaptarien un IBI que mai s'ha cobrat mai cobrat, i encara estem esperant que algú ens digui on estan aquests diners o qui més que es va inventar que, que l'any 2010 abans de l'elecció ens recaptarien dos milions divi que mai s'han recaptat i ningú mai va donar explicacions i presidentment per això no em fio no sé, sigui, potser el senyor Quim Felip, que estava en aquell govern, no em pot dir quin, quin i 20 rederit pensàvem cobrar o perquè aquest i, mai, aquest i 20 rederit mai s'ha posat a cap, a cap altre pressupost. Per intentar recaptar-nos, realment tenim dos milions d'euros d'i 20 rederit. No sé, potser el senyor Iegra també hi era, millor i també m'ho sap explicar. També és veritat que segurament acabarem recaptant més que acabarem recaptant més aquest 2013. I si recaptem més serà per una pujada d'impostos i no pujada de taxes que malauradament ens afectarà tots per igual. Afectarà el senyor que més diners té, la senyora que més diners té i en canvi afectarà els que no tenen res. Hem pujat els impostos per igual a tots els figarencs. Res progressivitat, res. Pel que fa a les despeses, pel que fa a les despeses... Uh, una crítica també, més més que, en el, més que la despesa en si, que és, que és necessària, a la manera no, que tenen vostès de, de, de, de fer política, que últimament ja Bé, és una mica cansina, ja. Ens estem gastant 600.000 euros en un pla de faltatge i voreres. Evidentment... Uh, el... Bé, sí, entre el 2013 i el 2014 és el que ens estem gastant però ens estem gastant, gastant 600.000 euros perquè tenim unes partides de manteniment de la via pública que no són les que han de ser i fets una merda durant molts anys i ara vostès, hòstia teniu, teniu tant el pla, pla d'asfaltatge del 2013 com el pla d'asfaltatge del 2014 comencem el 2014 l'acabarem just abans d'eleccions fa una mica de... Més coses, la casa 9 Viles, no l'acompren, no, home, hem, hem prenent una alegació, no, no fa falta, no fa falta, jo crec que potser aquests diners, aquests 150.000 euros que vostès tenen destinats per la compra de, de part de la casa 9 Viles, potser podrien ser ciutadans i ciutadanes de Figueres que han viscut totalment al marge d'aquest pressupost, des del minut 1, han viscut totalment al marge, A potser aquests 150.000 euros tenen propostes per gastar-los, no una casa 9 Viles, que encara no sabem ni el que costaria arreglar-la per posar-hi no sabem exactament què és això d'anar adquirint patrimoni bé, bueno, com estem fent per exemple amb el, amb el Bingo no? anem adquirint patrimoni i no, no sabem què fer-ne res, el en contra totalment fonamentat i m'hauria agradat tenir més temps per poder-ho estudiar millor per, saber, per poder saber per què no s'han contestat bé les delegacions l'hem demanat, no es l'hem donat també vam demanar, i a la Junta de la Comissió Informativa també vam demanar si podíem passar a l'aprovació dels pressupostos de d'ecoserveis eh, o, o per un ple extraordinari per al proper ple. Se'ns va dir que no, que era totalment urgent aprovar-los avui perquè ja, ja anàvem enredarits i que ho sentíem molt però que és el que hi, ha, és el que, és el que hi havia. Uh, bé, avui malauradament el senyor regidor en Pere no hi és des d'aquí l'envio tota l'energia possible perquè es posi bo de seguida però aquests pressupostos no s'aprovaran avui no s'aprovaran perquè com que no és el senyor Pere doncs resulta que no, no és tan urgent com semblava ser-hi una que això va en el sentit de la, de la relació que deien que estem tinguent el govern amb la oposició vostès ho podem maquillar de la manera que vulguin o ho podem dir com vulguin però en realitat les relacions no són bones i les maneres del govern no són bones i vostès poden continuar dient el que vulguin i poden continuar tinguent els discurs que vulguin. Però això és així. I crec que avui tots els partits de l'oposició ho han demostrat i han fet palès el nostre malestar amb les seves formes. I espero que això, en aquest any que queda, es pugui revertir. Tot i que la confiança no hi és, perquè he vist el que ha passat. Senyor Font. Gràcies. En el debat que hi ha hagut sobre l'urgència del, del punt no hi he intervingut en part perquè ja els companys ens ja ho han dit tot el que, el que es podia dir en part perquè la, la sorpresa que ha hagut ha sigut una mica relativa eh, és bastant el, el que hem estat acostumats els últims temps hem, no hi ha hagut converses sobre les al·legacions que havíem presentat sí que el fet de la manera en què han respost amb aquest copiar-enganxar pot semblar una mica insultant nosaltres ja hem presentat 15 alegacions explicades en 3 pàgines perquè és ben explicat què és el que demanàvem en resposta en 5 línies i mitja eh, a veure sincerament també si, si ho han d'acabar desestimant tampoc no val que no vagin en poesia vull dir, seria una mica perda i el temps em comptava amb que serien de desestimades la immensa majoria de les delegacions és el que ens ha passat els altres anys en el pressupost és el que ens ha passat de moment a les ordenances som conscients de que el nostre model de retribucions als polítics, municipals i càrrecs de confiança dista molt del que tenen vostès. Som conscients que el paper que vostès creuen de l'administració subordinada de la banca dista molt de la nostra manera d'entendre-ho. El paper de la Casa Nòbils, doncs dista molt com ho van vostès o com ho veiem nosaltres. Però sí que enteníem que hi ha algunes altres al·legacions en què sí que ens podíem entendre. Com a mínim, hem, tenir una conversa concretament una en, en, en què plantejàvem la creació d'un bidet d'empreses eh? nosaltres procuràvem que fos del local de l'Activingo perquè ja, ja que el govern no es conegu fer-ho cedir per alguna cosa I, i, i ni tan sols això no, no parlàvem només dels serveis importants necessaris que ofereix ara mateix l'àrea de promoció econòmica sinó que anàvem més enllà, demanàvem generar un entorn positiu pel desenvolupament i consolidació de nous projectes de negocis oferir a, a preus reduïts en els primers anys Um, un espai de treball per, per tirar endavant un nou projecte serveis telemàtics, assessorament, comptabilitat sales de reunions moltes altres en el, en el, on funcionen la majoria dels nivells d'empreses que, que hi ha en altra ciutat i que estan sent una, una garantia d'èxit de, de nous negocis però nosaltres enteníem que la situació actual la, el pressupost no es pot limitar només a uh, a donar serveis socials, que, que han de tenir molts, però també ha de, de fomentar la creació d'ocupació, que és una, una de les grans lacres que tenim. I en teníem que que l'oblidat d'empreses, amb la fomentació de l'autoocupació, podria ser una, una bona oportunitat i que crearia llocs de treball. Vostès han rebutjat la nostra proposta, eh, ens han dit de bones maneres que, de fet, això ja ho fa l'oficina de, de promoció econòmica, com si fos exactament el mateix, amb... Eh, nosaltres ho, ho intentarem tirar endavant igualment i la, aquesta proposta la tornarem a portar tard o al ple. En, el, en comissió informativa ens van explicar que algunes de les nostres propostes havien estat acceptades, tot i que formalment es desestimessin. Bàsicament el que ens deien és que, bueno, que tot això que nosaltres volíem fer si es volia acabar fent, ja es podien treure els diners d'alguna partida, que és una resposta que es pot donar bàsicament a, a qualsevol proposta que algú faci. Podem proposar que vulguin i, bueno, sí, si ja els diners d'una altra partida i ja acabar els hi destinant. Volíem que es creessin partides concretes perquè en teníem que era la manera de marcar un compromís real del govern amb aquelles accions. Si ho volen fer d'una altra manera, ja em sembla bé, també, però m'agradaria doncs, que hi hagi un compromís de que realment hi haurà diners per ajudar a les velles menjadors a aquelles famílies que a les de rebre s'han quedat fora que hi haurà realment diners per crear les, les cartelleres eh, durant aquest any que hi hagi de realment diners per fer un procés participatiu real i ambiciós sobre el pressupost entenem que la, que la resposta com a mínim no és la, no és la que nosaltres esperàvem Sí, senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldesa. Jo, bé, voldria començar fent un, un comentari positiu respecte a la formalitat doncs, de la presentació d'aquests pressupostos. Penso que el senyor Manuel Toro és un, és un bon professional, és una persona que formalment ens doncs, fa sempre unes bones propostes. Jo vull acollir-me doncs, al comentari que feia el senyor Gratacós i, i que està més benèvol del que he estat jo i m'agradaria reconsiderar unes paraules que he dit fa una estona. El senyor Gretacós deia que segurament el senyor, el senyor Toro no havia tingut temps de mirar-se en deteniment o l'havia atrapat al calendari. M'agradaria pensar que és això abans del que jo he dit doncs, de que l'havia atrapat doncs, la dinàmica aquesta del pensament de la majoria absoluta. M'agradaria d'acord pensar-ho i, per tant, faig una ratificació sobre les meves pròpies paraules amb el desig de que així es podríem reconduir eh, escenes com aquestes, no? Pel que fa al pressupost, un pressupost es pot votar a favor, abstenir-se o votar en contra. Nosaltres no hi podem votar a favor. No podem votar a favor perquè no és el pressupost que nosaltres faríem. Això és com molt, és com molt evident. Ens molesta especialment d'aquest pressupost doncs, el fet doncs, de la discrecionalitat important que hi ha doncs a l'hora de, de repartir partides pressupostàries. No acabem d'entendre doncs, per què el festival del còmic reg tan pocs diners i altres festivals reben tants, tants diners. No acabem d'entendre per què algunes files reben molts de diners i altres no en reben tants no podem entendre perquè algunes entitats en reben molts i uns altres en reben menys perquè pensem que no s'ha fet un exercici doncs, de transparència eh, i no estic dient que hi hagi cap cosa estranya sinó que senzillament no entenem que no hi hagin hores d'ara uns paràmetres en els quals per exemple es consideri per cada activitat que se subvenciona, doncs, per exemple, el cost, el pressupost, el suport exterior, eh, l'impacte a la ciutat. Pensem que això no existeix i que ja seria hora de que més toquen. També són els pressupostos que nosaltres els voldríem més, més socials i que no ho són que això és absolutament política i oponable i altra cosa que el senyor Montfort comptava que aquestes són fales contades i són els ingressos. Si mirem la liquidació dels ingressos a data d'in de gener resulta que encara hi ha 5 milions d'euros d'impostos de l'any 2013 per cobrar i tant resulta que el pressupost del 2014 es preveu a més ingressos M'agra i potàgia perquè vaja, a mi ningú m'ha explicat quan hi ha de gent del PP de Madrid que jo no m'agrec que l'economia deixi a millorar. Per tant, si encara, ens en deuen, si encara hem de cobrar 5 milions de l'any passat, que ens fa pensar que aquest any no només recuperarem això, sinó que més a més en cobrarem més? Per tant, això és una gran preocupació. Nosaltres no ens abstindrem tampoc perquè no, no, la nostra moció era una sola no ha estat aprovada i és veritat, senyor Torra, vostè em diu que aquests diners els incorporaran per un altre dia, però és que l'hem passat exactament la mateixa alegació, la mateixa, la mateixa va ser provada. I una altra cosa que ens preocupa molt, que és que l'Ajuntament, que l'equip de govern digui que sí a gastar-se 300 milions i llavors no hi doni celeritat. Perquè no estem parlant, no estem parlant de reclòpia a Bosc, no estem parlant de gent que està dormint al carrer. Per tant, la pressa hauria d'haver estat des del minut zero després d'haver aprovat aquesta partida. Jo sé que l'administració és molt complicada, us ho, ho, ho, ho sé en cart pròpia perquè funcionària. però hi ha temes que tenen més pressa d'altres, i aquest el de la gent que està en per de, de ser desonada, és un tema molt, molt, molt important, i si hi ha pressa per un sol tema és per aquest i per la gent que passa que passa gani per tant, no ens abstindrem. I votarem en contra, perquè no ens hem sentit eh, acollits eh, a la participació d'aquest pressupost, ni la nostra moció no ha estat aprovada, però, si més a més, votarem en contra també per un tema de seguretat jurídica. Nosaltres hem vist els informes que fan els tècnics d'aquesta casa i són uns informes que ens fan poc. Ens en fa, por, ens en fa poc un tècnic d'aquesta casa parli de que no es respecta la llei reguladora de genderes locals. Ens fa porc que es par que, que es parli de que es manca a la totalitat de la llei, a, a part de la llei d'Eestitat pressupostària. Ens manca, ens, par, ens, ens molesta i ens fa porc que pla del pla de sanejament financer d'aquest ajuntament no es compleixi. I és cert que l'opinió d'un tècnic d'aquesta casa, segurament el tècnic amb més experiència i coneixement d'aquesta casa sigui una. És cert? però vaja, de la mateixa opinió que pot tenir en aquesta casa una persona amb tanta experiència pot ser un diòtic o un jutge, per tant nosaltres per seguretat jurídica nostra no votarem en favor d'aquest pressupost Senyor Caselles. Gràcies senyora alcaldessa Nosaltres votarem en contra com, ja com vam votar en contra de la proposició inicial i com, com ara explicaré Mira sí que dir una cosa: jo no sóc tan benèvol com el senyor armata. El senyor arma té qualitats doncs, importants per a un bon polític és sempre pensar bé i buscar buscar el millor de les persones. Jo el senyor Toro no. Puc... Avui no puc fer això perquè vam més el que veia el senyor Mont no? i escoltant la seva intervenció quan estàvem parlant de la urgència. No? Jo trobo molt punyent que ens digui, que ens agafem a l'urgència perquè no hi ha arguments. Arguments n'hi ha molts per votar en contra del seu pressupost. Ara els hi exposaré i els hi han exposat els companys. Miri, la dinàmica de la majoria porta a dir coses de vegades que no toquen. Jo bé reconec que vostè és una persona educada que diu les coses molt bé. M'ha sapigut greu que ens digui que no hi ha arguments. Que hi ha diferències polítiques, sí, però que no hi ha arguments per votar en contra aquest pressupost. i asseguro que n'hi ha molts. Comencem per els arguments jurídics és veritat que en aquesta casa s'han votat moltes vegades moltes coses en forma negatiu però ens hem d'acostumar a deixar de fer-ho perquè entre d'altres coses està, o ha entrat en vigor o està punt d'entrar en vigor una llei que penalitza especialment això per tant hem d'anar en compte Bé, nosaltres hem votar en contra de la progressió inicial bueno, que entenem que per nosaltres és una esmena de totalitat i no hem fet al·legacions perquè difícilment es pot esmenar un pressupost que per nosaltres, que parteix d'un increment impositiu perpetrat a través de la pujada de 1,7 de les organitzes fiscals quan l'IPC és negatiu. Senyor Toro, això és un argument. Pujar els endocompostos per nosaltres és un argument vista de la situació. Mira, aquest pressupost estava muntat a sobrefer pagar als figarencs 1,9 milions d'euros més que l'any passat. Això són números seus, 1,9 milions més que l'any passat. I sap què passa? Que mentre estan els autònoms figuerencs han de pujar un 20%, han de pagar un 20% més. A vostè no li sembla un argument això? Doncs a mi sí, em un argument. Vostè puja impostos mentre la gent pateix per arribar a cap de mes i pateix per tirar endavant els seus, els seus negocis. Miri, els pensionistes figuerencs i les pensionistes figuerenques tenen un increment de la seva pensió en no un del 0,25% i per acabar de d'arreglar el govern de Madrid els implica una retenció del 0,81, fixis però on encara cobraran menys i un que l'any passat i vostès els hi pugen els impostos perquè recapten un 1,9 milions més d'euros perquè hi ha hagut una modificació legislativa perquè a partir d'ara tots els conceptes que estan en les nòmines cotitzen a la seguretat social amb, un, amb el que és un clar atac als treballadors i a les treballadores de Figueres i vostè els hi puja els impostos a vostè no li un argument senyor Toro a mi sí que em sembla un argument la seva pujada impostos. i em sembla un argument important per votar en contra d'aquest pressupost que conté una pujada d'impostos insisteixo. La Tura Figueres és un 19,40%. Vostè creu que pujant els impostos es genera ocupació? No, en absolut. I sap, que aquesta atur puja, això són dades seves, eh, a la web de l'Ajuntament, gairebé fins al 30% entre les persones de 25 a 44 anys. I els hi pujarem els impostos, en aquests 30% que estan a l'atur o que no tenen ingressos. I els hi pujarem per igual a tots, com deia el senyor Monfort i tenim un 25% d'economia submergida senyor Toro i com més impostos més economia submergida això és de manual Això és de manual. i vostès decideixin contribuir a, les co a les coses, fer les coses més fàcils les figuerenc i les figuerenc pujant es pujan impostos doncs mirin mi sí que em sembla un argument votar en contra d'aquest pressupost segueixo també no hem fet alegacions perquè ja he dit però és que veient el resultat de les que han presentat la resta de companys de l'oposició millor, ens hauria agradat que... fins i tot semblaran educats si m'escolta veient com han acabat les de la resta de l'oposició no m'estranya perquè és que no hi ha diàleg senyor Toro, no es comparteix ni s'accepta res aquesta no és una manera democràtica de gestionar el govern de la ciutat i per això ens quedem en la nostra esmena de totalitat per nosaltres el més sensat, senyor Toro hagués sigut modificada la política fiscal hagués sigut reduir els impostos per exemple en un 5% reduir una despesa superflu que és gran i intensa com també s'ha apuntat des d'allà s'ha parlat de la política retributiva els figuerencs no mereixen un govern com el seu, que gasten coses poc importants i els cruixeix a impostos. I per últim, i ja vaig acabar, senyor Toró, sent ho sento, és que ens sap ens em sap greu, el que no hi ha arguments, la veritat és que és una cosa que no... Em sap greu, no? Però, miri, em pregunto per aquest increment d'impostos al final de tot? Perquè és que tampoc compleixen amb els termes previstos a la llei d'isendes locals, tampoc amb la destabilitat pressupostària. Continua tinguent rumanet negatiu. Doncs per què hem de fer pagar més als ciutadans? Miri, si almenys fos per saldar tots els deutes, per trobar el camí de fer-ho, però no és així. Simplement és per poder gastar una mica més, per poder aconseguir un titular de diari per poder fer unes inversions que al final s'enfollarà que aquests 600.000 euros per poder posar números al pressupost i què? S'han d'executar les obres? No sé, senyor Toro ja li dic, la nostra no presentació de delegacions és una esmena la totalitat d'un pressupost inicialment que, un pressupost que ha nascut com no havia de haver mai que és augmentant els impostos als figrencs i a les figrenques mai de la vida havia de fet un pressupost com aquest en les actuals circumstàncies, senyor Toro mai de la vida gracias. Senyora Olmedo. Sí, gràcies. A veure, també voldria començar dient a veure, això hauria sigut molt fàcil perquè bon bueno, ara estàvem parlant, jo no crec que sigui bo també fer un, un altre pla estudinari, evidentment que no el farem, no? però vull dir, no cal fer plens estudinari si es pot fer això perquè també és una despesa. No? Ara, només tan sols que les... és una despesa afegida, no? tan sols que vostè la setmana passada els reunit a tots els grups i haguéssim comentat aquestes elevacions, tot això ho haguéssim evitat. O sigui que aquí l'únic culpable és vostè, però no vèncer ha fet això, vull dir, no n'hi no, no ha cap més no? vale. dit això, llavors el nostre grup ja va presentar les al·legacions i el primer que va dir és que aquest, aquest pressupost o sigui, el que han dit ja per no ser repetitiva, doncs aquesta llei reguladora dels agentes locals no s'ajusta a la legalitat, o sigui a part de què diu el, seu inter, el senyor interventor el seu informe, això està tret d'aquí no que s'ho inventi ell, no?, de l'article 193, no?, i com al final és que diu de no adaptar-se no adaptar a ninguna de les medidas previstes de les dos apartados anteriores, el pressupost de l'exercicio siguiente haurà de aprovar-se con un superhàbit inicial en cuanto, en quantia no inferior al repetido dèficit. O sigui, vostès ja salten això per la torera. O sigui, que aquest pressupòs? És que ja, com que no s'ajusta, ja no es podria ni aprovar, ni en ple extraordinari ni en ple normal. No? Això vagi per endavant. Va, segona cosa, de les al·legacions... Uh, que hem presentat evidentment ara clar, no podem estar aquí parlant de totes les alegacions que hem presentat cada grup això es tenia que haver fet doncs, amb, amb els portenveus o en tots nosaltres no? llavors jo només hi ha una cosa que volia comentar-li per exemple no hi ha ni jo vaig posar aquí una partida destinada per fer la rotonda diguem-ho eh, de l'esclat 20.000 euros que no seran això 17.000 euros vostès amb aquest pressupost no poden afegir-hi 17.000 euros per aquesta rotonda aquest, o sigui, vostès diuen amb les zones verdes que ho demanen, bé, bueno, tots els veïns d'aquella zona, eh? no sé quants, però tots els veïns demanen a tot allò d'aquelles zones verdes, allà, llavors aquesta rotonda jo crec que té és molt necessari perquè allà hi ha un perill, vull dir, ha hagut accidents, això sí que és una demanda, tant del de l'ajuntament també la fan com en aquí. Ni tan sols això. Les dependències de serveis socials estan que consevol dia passarà alguna cosa i llavores sí que tindran que córrer, doncs adequar-ho. Que vostès no tenen les prioritats les, bueno, De fet, esclar, el que deia la Mireia no és el nostre pressupost, perquè vostès tenen unes prioritats que nosaltres no els atenim. No, Va, eh, no irem parlant de més, no? perquè si no podíem estar aquí fins a les dues, debatint totes les delegacions Tercer punt, a veure eh, Aquí la senyora Mireia Mata bueno, que si el PP, no el PP doncs, bueno, Aquí el Partit Popular, o el PP, és igual Aquí sí que compleix El que no ha complit és la Generalitat que aquest fons no pagarà aquests 400 aquests 400 millors del, del 2013, no es pagarà o bueno, sí, la senyora Joan Ortega va sortir i va dir que sí que els pagaria, no sé si en tres quotes o no sé què, però no va dir ni quan, ni a quin any, eh? o sigui pot ser el 2020, 2021, 2022 eh? Vull dir, bueno. llavors, aquí sí el que no ha complert és la Generalitat el Partit Popular ha tancat aquest any amb, amb el tribut de l'Estat i ha liquidat, i ara el 10 de gener ha arribat una nota dient doncs, que no podran pagar tant vull no? dir que bueno, sí, aquests 300.000 euros o 400, bueno, doncs almenys ho diu al principi d'any 2014 perquè vostès, bueno, doncs refet el pressupost o ho tinguin en compte o sigui, no els deixaran tan tant bueno, com els han deixat doncs, la Generalitat. En quant això del fons de l'Estat, sí que m'agradaria veure, perquè no ens va quedar gens clar, almenys a nosaltres, a la Comissió Informativa, a veure, segons el senyor interventor, vostè diu que només són 300.000 euros de menys, no? Esperi un moment que ho tinc aquí si em permet, bueno, jo socle dels papers, però sembla ser que seran més de 300.000 euros, no només serà això, sinó que seran més, perquè ella ha fet un càlcul i que sí que m'agradaria, si el senyor interventor vol dir-ho, llavors ella ha calculat que seran 9.275.000 euros, no 9.678.000, com diu vostè, potser no m'he explicat bé, però segons això o sigui, n'hi ha més aquí, llavors sí que m'agradaria això jo crec que és, és més del que vostè diu no? m'agradaria que ho expliqués després també no ens va quedar, ben, no ens va quedar massa clar, llavors bueno, s'ha aprovat doncs, pla, el pla de, de, de pensions eh, aquestes 305.000 euros llavors vostè ens va dir, van dir bueno, la partida pressupostària on te la traurà? Vostè va dir que, bueno, que la traurien d'assegurances bueno, la pregunta és és, bueno, a veure, ens expliqui ben bé de, què vol les assegurances meu, no me va quedar gens clar i llavors si poden vostè reduir en tema d'assegurances doncs, bueno, no sé per què no ho han fet fins ara no? m'agradaria si no sé, que ens aclarís això no? i després una altra cosa que també ens preocupa bastant a nosaltres sempre doncs, bueno, els proveïdors no? que pla de proveïdors si ja pensen perquè vull dir, la llei ara diu que s'ha de pagar a 30 dies vostès poden anar diguent del Partit Popular però gràcies al pla Montoro doncs varen poder cobrar 4, els proveïdors 4 milions i mig o 4 milions i alguna cosa doncs alguna cosa està fent el Partit Popular vull dir que si és per vostès aquest, aquest Ajuntament encara hores d'ara poder no estarien no, no, no haurien ni cobrat i llavors, doncs, bueno, sí, ens garantegen aquí que vostès pagaran a 30 dies, tal com dirà la llei, els providors. Però, bueno, és clar, els pagarà fent més pòlisses de crèdit. No, no, amb, el, amb els recursos aquests propis que a vostè sempre li agrada parlar. Com hi ha molts ajuntaments que ho fan. Perquè, és cas si hem d'anar a endaptaus a més amb, amb pòlisses i coses, doncs, no sé. Bé, gràcies. Sí, senyor Toro. Un... Sí, senyor Casellas. Ja la fem, no, no, senyor Toro, les meves excuses pel que he de l'educació. Eh, fa greu. Sí, senyor Toro, si vol contestar totes les intervencions. L'agraeixo, senyor Casellas. Ah, ah, amb el profund respecte que tinc per a tots i cada un de uh, les persones que estan aquí i uh, la representació que tenen de uh, la gent de Figueres. Uh, anem a parlar de pressupost. Anem a parlar en termes generals i generis de pressupost. Uh, fem un repàs previ de la situació. Val? Uh, s'ha parlat d'exercicis anteriors s'ha parlat de mandats anteriors i uh, bé, en, aquí, en els que estem en aquí donem comptes de la situació econòmica actual aquest, uh, aquesta situació econòmica actual pues, home, és bastant, bastant millor que la que hi havia quan van començar amb, amb aquest mandat uh, hi havia una situació en què el desplomi dels ingressos que es va produir per la conseqüència de la crisi que s'inicia el 2007-2008 provoca que eh, hi hagi una eh, disminució en els ingressos municipals i es van generant unes situacions eh, difícils per al pressupost municipal aquesta situació difícil la punta eh, més eh, important és en l'any 2011 en el que el romanent de tresoreria és negatiu en més de 9 milions d'euros eh? A llavors el que es fa és un exercici de contenció de eh, les despeses municipals i ja a l'any 2012 es liquida el pressupost i es liquida amb un superàvit de més de 300.000 euros i eh, aquesta gestió del pressupost també permet eh, si havíem aprovat un pla d'ajust per a fer front en aquells més de 9 milions d'euros que hi havia de romanent de torceria i, i havíem previst anar-lo liquidant en 10 anys el primer exercici van aconseguir fer-li una mossegada de la meitat, és a dir, vam passar dels 9 milions, dels més de 9 milions a 4 i escaig aquest any, 2013, la previsió és eh, tindre també un resultat pressupostari Eh, i al voltant de l'equilibri, inclús potser eh, positiu, esperem, i que eh, també el romanent de tresoreria eh, eh, aquesta gestió permeti tornar-li a fer una altra mossegada i per tant entrar en una situació eh, positiva des del punt de vista de del eh, pressupost municipal i de l'economia. Tot això permet el fet de eh, fer una gestió de l'economia que sigui amb contenció i a la mateixa vegada intentant fent les actuacions que venen eh, determinades precisament pel pressupost municipal. Hi ha hagut una de les intervencions, no seguiré l'ordre perquè em penso que no és millor d'aquesta manera poder-ho anar contestant. Eh, L'afirmació que feia el senyor Casellas, eh, vostè ha dit que hi havia un increment d'impostos amb un IPC negatiu. No és veritat. No és veritat perquè el càlcul de l'IPC l'extraiem de la plana del Ministeri en el que dona les raons de l'IPC en el període en el que precisament es van generar aquests, eh, aquestes ordenances entre exercici i exercici i aquest increment que hi havia en aquells moments en tinc la plana impresa, la tinc guardada era de 1,7%, aquest increment de l'IPC i aquest és exactament l'increment que es va proposar en alguns impostos i en algunes taxes que eh, cap d'elles pràcticament pagarà un, des, un aturat eh, eh, salvo que tingui eh, un pis amb propietat eh, en quin cas pagaria això eh, es posa en qüestió de manera global eh, pràcticament per la majoria dels grups el càlcul dels ingressos que eh, s'està realitzant Eh, aquesta mateixa afirmació l'hem tinguda en ocasions anteriors. Eh, en una sessió anterior li vaig treure aquella fulla en què vostè deia que enganyàvem amb les xifres. Eh? I eh, li vaig donar l'argument per al qual no era veritat el que vostè va dir en aquell moment. És a dir, vostè ho va dir en respecte al pressupost del 2012. El pressupost del 2012 el vam liquidar i el vam liquidar un superàvit. Per tant, no era veritat que enganyàvem amb les xifres. En aquest cas, eh, torno a repetir que per l'execució del pressupost, per les dades que tenim, veiem que el resultat pressupostari tornarà a ser ajustat. Tornarem a tindre dades que permeten afirmar que sortirem amb unes condicions bones i que ja veurem, jo no vull anticipar imports perquè aquestes, aquests imports sortiran de la liquidació del pressupost que el fa el senyor Interventor però en temes concrets per exemple, el senyor Monfort parlava de l'impost de plusvalua no? de, de les seves alegacions de que no s'ajustava als ingressos que tenien previstos i en canvi Eh, els informes que jo disposo per part del Departament de Rendes i Execcions en diuen que sí, que s'ajusten que tenim uns drets liquidats en aquests moments que eh, superen ja els el millor 400.000 euros i que tenim algunes liquidacions pendents de fer corresponents en aquest exercici anterior eh, almenys dos de les quals que superen els 100.000 euros cada una d'elles, amb el qual arribem a la xifra d'ingressos que tenim prevista per l'exercici del 2014 i eh, a més, veiem que a poc a poc l'activitat econòmica a poc a poc alguna cosa es mou en quant al tema del de fons de cooperació municipal que efectivament en el pressupost del 2014 del 2013 vam tindre un ensurt en tant en que ens diu la Generalitat que no ens pagaran i que afortunadament rectifiquen eh, i ens diuen que ens ho pagaran ni bé que sigui amb diversos exercicis. I que pel 2014 ens certifiquen que consignem aquell import perquè hi serà i estarà consignat i per tant el podem incloure en el pressupost. En quant a la participació de l'Estat, el càlcul exacte que vam fer nosaltres mateixos eh, i que els números probablement que vostè té que són 9.275.208,96, correcte? Eh, són els mateixos números, però... S'hi ha d'afegir en aquí tant la liquidació del 2011 com la del 2012, que són conceptes que sumaran en, aquesta, eh, en aquestes aportacions que són les provisionals que fa l'Estat. Per tant, també aquí entenem que amb la rebaixa que hem realitzat, que és que no ho hem deixat igual que estava, és que hem considerat que efectivament ens estaven dient que no ens aportarien tot el que ens eh, tenien que aportar. Hem fet la rebaixa i eh, per tant els conceptes d'ingressos eh, són... Uh, d'acord amb aquests informes de que disposem aquells que sabem que es produiran salvo que es produeixin qüestions um, home, dificultoses o que suposin uh, alguna cosa que no puguem tindre en compte en aquests moments. Per desgràcia Eh, sortim d'una situació complicada, que és el que he dit des de l'inici. Eh, 9 milions de romanent de tresoreria no es mengen mm, així ràpidament. Tens que anar progressivament. I sobretot si vols compatibilitzar una mínima activitat municipal amb l'absorció d'aquest romanent. Sí que és cert que podríem haver fet el primer exercici en el que ens ha va sortir aprovar un pressupost amb més de 9 milions de superàvit inicial. Però i, i què? Què fem llavors aquí Figueres? Ho hem parat tot? Ho deixem tot absolutament parat? No fem absolutament res? Vostès ens estarien criticant ens estarien criticant l'equip de govern per dir que s'han tornat boits o què? Escolti'm, gestionin la cosa de tal manera que permeti anar-ho absorbint però al mateix temps una mínima activitat i després en aquesta mínima activitat aquests fons que destinem a l'acció aquesta és la decisió política, la que podem discutir amb vostès i dir m'agrada que vagin a la rotonda que vostè proposa o nosaltres tenim una llista de prioritats que és la que tenim i la que consta en el pressupost d'inversions aquesta situació complicada i dificultosa també provoca que el senyor Interventor ens estigui avisant de que, que no compleixen, eh? que la llei d'estabilitat, que hi ha tota una sèrie de paràmetres que tenen que complir i ens hi anem acostant. Tant de pressa com podem. N'hi ha un dels paràmetres que és el que ja estem arribant-hi i que ja ens permet afirmar amb certa tranquil·litat que, per exemple, els pagaments a proveïdors el quart trimestre del 2013 en complert amb els períodes, amb els terminis de pagament el treball que estic fent amb el tresorer municipal també em permet afirmar, perquè ell confirma que amb el, la previsió de tresoreria que tenim, aquest exercici del 2014, mantindrem els períodes de pagament a proveïdors per tant sortiríem d'aquell focus eh, d'atenció per part del Ministeri i eh, la previsió és que el mes de maig, juny, oriol renovarem aquelles pòlisses de tresoria que teníem i en demanarem una altra per poder fer front també en els moments més complicats de l'exercici els pagaments a proveïdors a dins d'aquests terminis amb això estarem ja a dins d'aquest marge de compliment i anirem i continuarem assumint i eh, Eh, anant de camí a complir aquells altres tres paràmetres que són bàsics i fonamentals a eh, eliminar totalment el roman de negatiu però ho haurem de fer per aquesta via d'una manera que permeti actuacions eh, i que la ciutat no quedi paralitzada i eh, al mateix temps amb complementació d'aquesta eh, normativa eh, la rigidesa la la manera de fer massa estricta ens portaria en aquesta paralització que jo entenc que cap de vostès desitja i que ens recriminarien aquests en quant als paràmetres de tipus global en quant a les al·legacions concretes que em sap molt de greu i vostès ho saben que eh, es digui que no ens les hem estudiat amb cura eh, ens les hem mirat i ens les hem mirat amb tot carinyo hem demanat informes als diferents departaments municipals perquè ens diguessin quines d'elles es podien o no acceptar i aquelles que són estrictament polítiques ens hem reunit amb l'alcaldesa i ens hem reunit amb l'equip de Gordant per a veure quines es havien d'acceptar o no i resulta ser tal i com els he dit i ara ho anirem veient que n'hi ha moltes d'elles que eh, ja estan assumides, si bé no formalment, i si aquesta fos la qüestió, li diria senyora Mireia Mata, que si aquesta és la qüestió eh, jo formaria un esmenen aquí de Viva Boche, de que si la seva eh, tranquil·litat és que s'accepti la seva esmena doncs l'acceptem, perquè és que ja es fa és que ja destinarem 300.000 euros aquest any, i és la nostra voluntat, ho hem dit, i ho recalguem ara, que escolti, que sí, destinem 300.000 euros de patrimoni del sol eh, i que consti formalment en el dictamen d'aquesta manera a l'adquisició de vivendes socials. Ho fem. El senyor eh, Esteve Gratacós demana amb una de les seves al·legacions que... Eh, i diu que l'acquisició de pisos a la partida que estava establerta, una partida que contempla 70.000 euros... Diu, aquella partida és insuficient jo li dic sí, té raó, però és que en tenim aquesta altra prevista que en aquest moments ja està contemplada aquesta altra de 300.000 euros aquesta de 70.000 és per unes adquisicions molt concretes de pisos per unes entitats socials que en aquests moments en estan gaudint de l'ús i que l'Ajuntament vol assegurar-se de que continuïn gaudint d'aquest ús i per tant hi destinarà aquests fons però a més aquests altres 300.000 aquesta és una acceptació real de la seva al·legació. Eh, demana també i diu que eh, en l'exercici de 2014 hi ha eh, partides com una de millora d'edificis municipals que en eh, 75.000 euros és insuficient, però n'hi ha una altra de partida de 200.000 euros també per millora d'edificis municipals. Eh, per tant, entenem que queda coberta aquesta necessitat Eh, eh, necessiten molt més, eh? tots ho sabem també hi ha un pla de treball amb el Comitè de Seguretat i Salut i destinarem recursos eh, a altres 50.000 euros aproximadament per a fer front a aquestes necessitats que hi ha en els edificis municipals d'acord amb, amb ells el senyor Monfort fa tota una sèrie d'al·legacions Eh, eh, bàsicament moltes d'elles referides a aquest tema dels ingressos que la part aquesta dels ingressos entenc que ja eh, l'hi he contestat i eh, l'ho de la mala pràctica pressupostària de destinar recursos en moments determinats a determinades activitats eh, home des d'aquí de l'Ajuntament en el mandat anterior s'havia estat fent eh, tots els anys i es destinava una partida anual per ells de, eh, de 100.000 d'euros a manteniments i el senyor Quim Felip li donaria raó d això. clar, en moments d'absoluta necessitat aquesta partida va tindre que ser Eh, retirada per destinar-la a, a amortitzacions eh, i altres necessitats més socials en aquests moments intentarem recuperar el, poder, el, el que no es va fer durant aquests dos últims exercicis destinant-li uns recursos i eh, això no ho fem en càrrec a crèdit ho fem en càrrec de pressupost ordinari eh? ho fem amb els recursos de l'Ajuntament el senyor Font Fa també tota una sèrie de d'al·legacions, algunes de les quals són estrictament polítiques. El sou just per part dels regidors, eh, els càrrecs de l'equip de govern, la partida de protocol, etc. Però aniré en aquella partida que vostè ja ha fet esment, perquè a mi també em sembla que potser és la, la, la més important. Quan parla de que... Eh, es demanen fortes polítiques socials però també de promoció econòmica i per això demanem una partida que permeti la creació d'un viver d'empreses aquest espai ha de servir com a punt d'assessorament però també com a un espai físic on figuerencs i figuerencs que puguin començar els seus projectes empresarials ajudats per l'Ajuntament és que vosè està descrivint exactament el que s'està fent a promoció econòmica. A promoció econòmica hi ha persones estrictament dedicades a rebre a la gent a redactar el seu pla de negoci i portar-los inclús a obtenir finançament el índex d'èxit de finançament de projectes en qui Figueres supera de molt a qualsevol altre que s'estigui produint a tot Catalunya. la persona que gestiona aquests temes dels microcrèdits, Té un percentatge d'èxit absurdament increïble que sorprèn a les entitats que estan gestionant aquests microcrèdits i des de promoció econòmica hi ha activitats de formació constants eh, per precisament tots aquests emprenedors que tenen ganes de posar en marxa qualsevol activitat i treballem en dotar-los de les eines necessàries inclús a través de projectes de comarca com el projecte Empordà per poder-los dotar d'aquell paraigües que els hi permeti fer front a, a, a aquestes noves vicissituds a aquests a, nous projectes que entenem que són prioritaris i necessaris, generar activitat econòmica i acció social des de l'Ajuntament. La Mireia Mata, el que hem comentat. Entenem que, molt bé, pues, una esmena podria ser perfectament aquesta, acceptant que eh, 36.000 euros de patrimoni del sol van a anar a l'acquisició de eh, pisos eh, per finalitats socials. La Maria Àngels Almero. El que li he contestat, senyor Almero, eh, anem, camí, anem camí a complimentar tots aquests requisits i ojalà, ojalà i fóssim ja, però hem de compatibilitzar aquests dos requisits o paralització o activitat, la necessària, la imprescindible, amb, a més, anar cap a aquesta via que, ells que hi estem d'acord, és que és cap aquí on volem anar-hi. Per tant, ho farem, i ho farem. I amb això, eh, les al·legacions en què refereix els grups municipals. I per la meva part, senyor alcaldessa, potser m'estès més del compte, però és el que hi ha. Avui necessitava una... Un torn de rèplica. Uh, senyor Monfort. Sí Bé, veig, veig que la, la tesi de que el dèficit és culpa de la avallada d'ingressos per culpa la crisi jo, jo sé que no se la creu jo sé que no la creu, però el dèficit de l'Ajuntament és culpa la crisi, perquè la crisi ha afectat per igual a tots els ajuntaments de Catalunya però mira per on, el de Figueres 9 milions i mig de dèficit, vinga doncs la veritat, jo el senyor Toro sé, sé que en el fons no s'ho creu. No creu i que sap que el dèficit és generat per una pèssima gestió de l'exalcalde Santi Vila i és així, però bueno no ho no continuï dient, o sigui, no fa falta que ho vagi dient perquè no ens ho creiem perquè no s'ho creu ni vostè Després, eh, bueno, esperem, de la veritat que esperem que vostè tingui raó i les previsions d'ingressos es compleixin, només faltaria, ho esperem, perquè si no la veritat ho passarà molt malament de la mateixa manera ho han passat malament els ciutadans havent, de, havent de, de suportar aquest dèficit generat durant, durant tots aquests anys que, que com, com molt, molt bé diu vostè hem hagut de mirar molt bé però em passaven els diners i n hem pogut fer tot segurament tot el, que, tot el que el govern hagués volgut fer i la posició que haguéssim volgut que vosaltres fessin uh, sobre la participació d'impostos de l'estat ha quedat penjat, jo ho he dit al principi i la Maria Àngels també ho ha comentat Uh, jo no sé si el Sr. Tabantón podria dir ara mateix quina ha segut la xifra cobrada d'avançament del mes de gener de la participació d'impostos de l'Estat. No sé si em podria dir aquesta xifra, Home, si és clar. Està aquí, la dic jo. Home, aproxima la pinta, Sr i després fer un càlcul a veure si en temps d'estar no? la xifra que vostè esmenta multiplicada per 12 dona 9.275.208 que és el que havia comentat a la senyora Olmedo 9.275.208 però, però vostè estava en el pressupost inicial vostè sí. preveia un, uns ingressos de 9 milions 9.900.000 euros sí. i, i a la comissió informativa d'ahir parlava d'una rebaixa de 300.000 euros sí. si no me falla a mi aquest, aquest cap que tinc que crec que em falla a vegades però crec que ara no Crec que 9.950.000 menys 300.000 fan 9.650.000, no, no, no 9.240.000. Aquí a mi em veien 300.000 euros, o 300.000 o 400.000 euros. Entra molt a la punta d'aquestes, si no, i de... quan toqui, toqui, no? Bueno, sí, sí, val, Bé, a sí. mi d'entrada d'entrada d'ingressos ja m'estan veient 300 o 400.000 euros. I després ja m'ho explicarà a vostè quina és l'explicació que vostè li dona, o si vostè que li han dit que cobrarà això i s'ho cregut i ja està pel que fa al manteniment i la queixa que formulem des, de, des del nostre partit pel que fa als plans d'asfaltatge els plans d'asfaltatge com a inversió no haurien d'existir no aquí no hauria d'existir, hauria de ser un govern que fes el manteniment dels carrers que li pertoca, l'any que li pertoca i que els ciutadans de Figueres no haurien d'anar al taller a la sèrie aquí a arreglar els amort amortidors del cotxe doncs la veritat és que no el que, han, el que han... El que, fer, el, el que ha de fer el govern és un manteniment dels carrers cada any i no fer, i no fer aquestes margenades de fer plans d'asfaltatges les inversions per el que de ser i el manteniment de la via de pública per el que de ser que per alguna cosa hi han partides a la pressupost municipal que és un manteniment de la via pública eh, vostè ha dit que en anys anteriors aquesta partida de manteniment de les vies públiques eh, no s'ha pogut dur a terme perquè han hagut de rebaixar per dedicar els diners a coses més importants Bé, en tot cas, vostès han dedicat diners a coses que jo crec que sí que eren més importants que això, com pot ser destinar diners a l'editori dels caputxins, que ja veurem com l'acabem, ja veurem què hi farem, hi ha un pla de viabilitat que vam presentar vostès que no s'aguanta per enlloc. Vostès, de, vostès destinen ara diners 150.000 euros a la compra de, de la Casa Nou Viles, sense saber què hi farem, sense saber què hi posarem i sense saber el que costa muntar-hi alguna cosa ja dins. Vostès hi ja gastarem 190.000 euros ara, que el que hauríem de fer és vendre-la, si ja li dir un consell com si la bola, si la bola, que ja sí anem ara mateix s'han gastat durant molts anys 6.000 euros mensuals per la compra d'un bingo que encara no sabem què en farem allà al carrer Sant Pau vostès s han, s han, han gastat aquí 30.000 euros en la compra de quadres i vostès ara estan, comprant, estan fent un rending per un cotxe per alcaldia que bueno, després ja en parlar si fa falta o no fa falta que en realitat vostès han acabat traguent diners d'una partida de manteniment de via pública però se'ls han acabat gastant amb una altra cosa, vull dir que al final el cost d'oportunitat és el que vostès decideixen per tant eh, no en vinguin els com hem tingut durant tant anys les corres de Figueres, diguen que s'ha hagut de gastar en altra cosa quan vostès han gastat els diners en el lo que han volgut. Per tant, evidentment, no podem votar mai a favor d'un pressupost que contemple partides com aquesta. Telefoń. No daràs res no hi entraré gaire fons ja ho he dit abans eh, és un pressupost conservador és un pressupost molt continuista amb el que ja eh, hi han hagut els últims anys és veritat que el resultat pressupostari dels dos últims anys ha sigut no millor del que ens teníem acostumats al, al govern de Convergència perquè portàvem uns anys eh, com a mínim desastrosos també és veritat que això ha sigut més aviat per la batalla en, en despesa que no pas perquè s'hagin aconseguit sempre els, els ingressos que s'havien previst ens agradaria que aquest any acabés com els últims han acabat i que s'acabi quadrant el pressupost ens fa por que no sigui així el, el tema concret pel que ha tret vosaltres, eh, jo ja he remarcat quan a, en la meva explicació el paper important que està fent ara mateix l'àrea de promoció econòmica, ho ha remalcat, crec que és important i que és necessària. Ara, pel que em diu vostè, sembla que faci veure, perquè no em crec que sigui veritat, que no sap què és un bidet d'empreses. I un bidet d'empreses no és el mateix que el que hi ha, hi ha funcionament a, a ara mateix a l'àrea de promoció econòmica. Hi ha vídeos d'empreses a bastante a bastantes, bastantes ciutas de la Demarcació, alguns a més en més amb col·laboració de la Universitat de Girona, i no és el que s’està fent a l'àrea econòmica, Que és molt important el que s’hi fa, però no és el que és un líder d'empreses. No hi ha espai físic perquè la gent s'instal·li durant un temps tirant de la mea empresa, espais compartits, serveis compartits. No és això el que hi ha. Elquí ja és necessari, però no és el que hi ha. Mata, sí. res, res, jo penso que està tot molt mal dit i els posicionaments són molt clars però referint a aquesta proposta que em fa d'incorporar l'alegació de 6.000 la, la, euros i senyor és que hi ha una partida que sí que la tenen molt, molt, molt, molt, molt exaurida, que és la partida de la seva credibilitat i no haver gastat en els 12 mesos que han passat ni un dels 300.000 euros que vam fer provar l'any passat quan estan destinats a habitatges per gent que està al carrer, això aixòqui automàticament aquesta partida. ja no en tenen. Caselles Sí gràcies Gràcies senyora Calguesiri, senyor Toro, no, no, no podem da les nostres posicions són molt llunyanes. Ara bé, mi mare derígue, perquè és bé aquest paper que de vostrà de l'Institut d'Estadística perquè ha? Ja l'IPC de novembre del 12 a novembre del 13 era el 0,2 si l'agafem d'octubre del 12 a octubre del 13 que és quan jo li vaig donar per les ordenances era negatiu 0,1 de desembre del 12 a desembre del 13 0,3 1,7 no surt lloc. i ara és del 0,1 el pressupost que estem aprovant és per ara no sé d'on te surt aquest 1,7 al final, admetiu que puguin els impostos perquè fan falta els diners i s'està ja jo crec que vostè considera que són ben gastats si no, no ens portaria aquest pressupost aquí però admeti el que és una realitat que és que està pujant els impostos als ciutadans i les ciutadanes de Figueres i no hi ha altra manera, acabo de mirar-ho al final, escolti, com que vostè no em mereix credibilitat, em fa ballar el cap jo no he sabut trobar a la pàgina de l'IN en aquest moment el que vostè està dient i buscar quatre combinacions possibles i la que s'acosta més del que vostè diu és el del desembre del 12 al 13, un 0,3 home jo doncs ho hauria d'explicar Bé, dues coses uh, a veure, això que va dir en vostè de la reducció del del romanent de tesoreria negatiu de 9 milions a 4 i milions i pico bueno, això va ser també gràcies al pla de proveïdors de Mentora, perquè és que si no estaríem igual i al final això també és un préstec que s'ha de tornar, eh? ningú ens ha regalat eh? gràcies que han cobrat la gent de fora però vull dir que els diners els hem de tornar no? i després per una altra banda també no es va pagar la paga doble del 2012, que sí que la va treure el meu partit i per això, perquè si no no hagués sortit, no, no, encara hagués sigut pitjor i després sí que m'agradaria doncs, el tema d'això de, de les assegurances d'aquest pla de pensions a veure si em pot aclarir-ho que abans no, no m'ho ha explicat, sisplau Sí, uh, bé, moltes gràcies Uh, anem a el concret, a no? uh, contestar temes. Per exemple, el Fons Nacional de Cooperació Municipal les dades són exactament aquestes, 9.275.000 euros. En el uh, 2013, les entregues que es van fer van ser mensualment de 808.000 euros, que per 12 eren 9.707.000 euros. Eh? Això significa que, eh, que per aquest any pressupostàvem una quantitat superior. Per a l'any 2013-14 eh, rebem aquesta primera liquidació, que és una liquidació a compte, i ens sumem aquests 9.275.000. Els que ahir sumem la liquidació del 2011, que ja tenim també, eh, i tenim la referència de del que ens ha d'arribar, i falta la del 2012, amb tot això nosaltres calculem que arribarem a una xifra que no sé si serà exactament la 2.600 o serà una mica més o serà una mica menys. El que sí que tenim clar és que eh, el que és la composició d'ingressos globals de l'Ajuntament, els càlculs que hem anat fent en aquests darrers exercicis ens donat uns resultats que normalment, fins ara, els resultats que tenim generen un superàvit no un dèficit i confiem en que aquest any eh, mantinguem okay. aquest eh, camí també eh, senyor Font Um, lo del treball i lo del viver d'empreses com a tal formalment crear-lo en el... Eh, sigui a promoció econòmica o sigui en qualsevol altre àmbit amb 80.000 euros no, no en fem no seria aquesta una possibilitat, necessites el personal que pugui dedicar-li i eh, el que ja tenim en canvi si sí pot fer totes les accions concretes del viver d'empreses ara què ens ha faltaria? L'espai físic ara, d'espais físics en equip Figueres, n'hi ha, eh, que permetrien que les empreses que es vulguin posar en marxa, com la que vam anar a visitar l'altre dia, una empresa que es dedica precisament a acollir eh, eh, amb comunitat, gent que vulgui treballar conjuntament. Això a l'Ajuntament sí que pot collaborar i pot ajudar i donar tot el suport logístic i, eh, de persones d'assessorament que necessitin aquests emprenedors. Per tant, entenem que eh, la dedicació de recursos que s'està fent eh, no tindria eh, objecte, no tindria sentit i seria probablement una pèrdua d'aquests recursos fer-lo eh, per crear un nou espai com a viver d'empreses i la senyora eh, Mireia Mata ve eh... i diria que eh, ha estat dur eh? jo no crec que això tingui sentit ni sigui correcte sobretot tenint en compte com s'ha gestionat durant tot aquest exercici 2013 per al coneixement que en tinc per lo que he pogut viure com s'ha anat posant en marxa eh, tot un procediment que ha portat fins que en el moment en què ens entra contractació que és el punt en el que realment puc prendre eh, riendes d'aquest tema, el que es posin en marxa l'adquisició d'aquests pisos. Això s'ha accelerat sobremanera i en els últims mesos de l'any el plec de condicions, tècniques, administratives i particulars s'aproven i s'aprova definitivament ja eh, recentment aquestes condicions que ja hem parlat en aquí i es pot... Eh, en aquests moments ja presentar ofertes per part d'empreses i particulars que tinguin vivendes en aquestes condicions perquè l'Ajuntament hi destini, i compli i es gasti, per tant, aquests 300.000 del 2013 i aquests altres 300.000 que hi posarem en aquest 2014. I el senyor Casellas, eh, miri, aquesta és una dada que recordo perfectament, que eh, vaig entrar en el despatx del senyor Interventor i la vam consultar per internet a veure quin era aquell IPC que es havia produït de període a període. Eh? Sí, en el seu despatx, eh? Va, Vaig entrar en allà per veure quin era aquell IPC que es produïa de data a data, eh? Llavors que vaig ser en combinació... I eh, probablement la tinc recollida i la tinc arxivada entre els papers que en aquí no tinc i que no tinc cap inconvenient en facilitar-li la impressió de l'institut conforme aquell era l'IPC del 1,7. Eh? I eh, senyora Olmedo... Eh, en demanava la paga doble de l'any 2012 que hem llegit en el propi dictamen que estem negociant eh, el seu retorn i que eh, entenem que tenim el, les partides necessàries per poder fer front en aquesta paga doble eh, com també en el, la provisió que hem fet pel pagament del pla de pensions eh, que s'ha recollit l'al·legació que ens havien fet eh, per part dels sindicats. Si sí, pot intervenir. Mm -hmm. No, senyor interventor vostè no ha estat de baixa formalment de baixa, eh? jo no estava al meu despatx vaig estar tres mesos que no vaig veure al meu despatx bueno, ah, sí. bé, en fi bé deixeu-ho córrer ja hem fet el torn de rèplica per tant eh, passaríem a la votació d'aquest punt Vots a favor? Perdó, és que ell no es hi ha una esmena, té raó, sí. S'accepta uh... l'al·legació formulada eh, i uh, es destinaran... Eh? Que no s'accepta perquè si no s'ha de el... El pressupost? El pressupost. Bueno, a veure, doncs, a llavors, que es destinaran 300.000 euros del patrimoni municipal del Sol a l'acquisició de vivendes socials. O sigui, se feia això d'acord abans de, de, de l'últim... Que és exactament vale. el que es pretenia. Vale. Eh... Vota l'esmena. Doncs votaríem la incorporació de les nenes. Vots a favor? Un moment, sisplau. Més falta que no. <laughs> sí. Per tant, passaríem a la Passaríem a la votació del, de l'aprovació definitiva d'aquest pressupost. Sí, senyor Montfort? No podem saber quan ha pujar el IPC abans de votar? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Clar, és que tenim tauleta i tenim nòbils i tenim de tot i no podem mirar quan a pujar el IPC. <ríe> jo perquè no sé, no sé mirar, ja estic aquí, però no, no, no ho trobo. <ríe> si em va, o, una mica d'ordre... <ríe> però diria que me saber-ho. Senyor Bonfort, tindrem tot el temps d'un bon per mirar l'IPC. Passaríem a la votació. Però sí que te volen titular que digui... Senyor Bonfort, senyor Bonfort, no té la paraula. Passaríem a la votació. Vots a favor. Vots Vots en contra. Abstencions? Resultat, senyor secretari? S'han només 20 vots, 11 afirmatius, eh, 2 negatius i una abstenció. Molt bé, doncs celebrem, tenir provat el pressupost. i jo, jo li faria un preix, senyor Montfort. No pensi en el juny de l'any 2015. Que ens, no, no, no ens cauran totes les plagues d'Egipte sobre, com ens ha desitja el del, juny del 2015. Jo estic convençuda que la gent votarà en funció de la feina feta, però de moment encara queda temps. Deixi-nos governar, fagi de regidor, i jo estic convençut que, que es, la gent valorarà la feina feta. Ara, no, no ens desitgi tots els mals pel 2015, no ens amenaci d'aquesta manera. Seríem el segon assumpte urgent. Eh... Hòstia, de joves... Només ens queda un assumpte urgent i serà rapidet i després farem un descant abans de, la, de les mocions. Eh, senyor secretari, és, és, és un momentet. El... És ratificació d'un acord adoptat per urgència. Per tant, entenem que no generarà molt de debat. Acceptar Seria acceptar una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per import de 193.300 euros que es va aprovar per decret per l'urgència del moment i perquè entenem que una acceptació d'una subvenció sempre serà benvinguda i que procedeix ratificant aquí en el, en el ple <coughs> Hem de votar aquesta urgència entenc que queda aprovada per unanimitat per tant, senyor Toro, si vol explicar en concret de què es tracta aquesta subvenció. Sí, senyor Alcaldessa, gràcies. Bé, com sabeu, treballem amb caràcter ordinari amb el Servei d'Ocupació de Catalunya en diferents plans. Voldria aprofitar durant d'aquest Servei de Promoció Econòmica i especialment de l'SMIO la feina increïble que fan, acurada, metòdica, que provoca que per part del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb caràcter bastant constant, se'ns estan concedint diferents subvencions per atendre programes que es porten després a de terme en benefici de la gent d'aquesta ciutat. Un d'ells és aquest de Programes Joves per l'Ocupació que serveix per a millorar la formació i les perspectives d'ocupació de 40 joves aturats menors de 25 anys. Aquest àmbit territorial territori és la comarca de l'Al-Empordà. És necessària l'aprovació del conveni de col·laboració entre la nostra entitat i el SOC i, per tant, es proposa acceptar aquesta subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per un import total de 193.300 euros que es distribueix entre les següents actu actuacions. Tutorització i acompanyament a la inserció de 68.000 euros, formació, formació professionalitzadora 91.000, formació ESO i cursos d'accés a cicles de grau mitjà 7.200, promoció de participació d'empreses 2.500, incentius a persones joves participants 24.000, total 193.300 aprovant també els documents adjunts que és un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Servei d'Ocupació, un altre conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i entre l'Ajuntament el tercer amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Alguna intervenció? Doncs íem hem, hem de passar a votació. tenem que s'accepta per unanimitat, la subvenció. Doncs quedaria aprovada per unanimitat. Faríem una pausa 10 minutets.